на пляжі. Досі це дивом вдавалося приховувати. Усе. Деремно я на тебе все це вилила. Пенелопа відповіла. Так, мабуть, але тут же стійко додала. Я прощаю тебе. Я не маленька. Джуліат повернулась до життя. Приступи, подібні до того, що вона пережила в автобусі, іноді повторювались. Але вже не з такою силою. Завдяки своїм біологічним дослідженням вона вийшла на людей із регіонального телебачення та погодилась на роботу, яку їй запропонували. Попрацювала рік, потім почала вести ток-шоу. Тут обіцяло стати в нагоді безсистемне читання, якому вона віддавалась всі ці роки і яке так засуджувала Айло, коли вони ще жили у Велтбей. Усі ці уривки та обрізки інформації, випадкові інтереси та швидке засвоєння. Вона виробила самознищувальну, трохи задаркувату манеру, яка зазвичай справляла гарне враження. У кадрі вона себе почувала спокійно. Зате, прийшовши додому, згадувала якісь приколи, нервозні моменти або, ще гірше, застереження і починала бігати по квартирі і тихенько скиглити чи лаятись. Через п'ять років листівки приходити перестали. Це нічого не означає, сказала Кріста. Вона просто давала тобі зрозуміти, що жива, здорова. Тепер вона вважає, що ти це зрозуміла. Вірить, що ти не єш на неї детектива. Ось і все. Я надто багато на неї повісила. Ах, Джуліет! Смерть Еріка. Потім мої стосунки з іншими чоловіками. Я дала їй побачити надто багато страждань. Моїх... Безглуздих страждань За сім років від чотирнадцятиліття І до повноліття Пенелопи У Джуліет було два романи І обидва рази вона закохувалась А потім цього соромилась Один з її чоловіків був набагато старшим Та до того ж перебував у міцному шлюбі Інший виявився значно молодшим Цього налякала її пристрасть Згодом Джуліет сама собі дивувалась Насправді, казала вона потім, він їй зовсім не подобався. «Так, напевно», – відповідала Кріста, яка вже почала побоюватись, хоча я не знаю. «Ох, Кріста, я була такою дурною, більше я на чоловіків не кидаюсь, правда ж?» Кріста не стала уточнювати, що кидатись, мабуть, уже немає на кого. «Правда, Джул, правда». «Але взагалі-то, нічого жахливого я не зробила», – підбадьорювалась Джуліет. «Навіщо я весь час нию, що я сама вина?» «Вона загадка, от і все, потрібно з цим упокоритись». «Загадка і холодна, мов риба». «Ні», – заперечила Кріста. «Ні», – погодилась Джуліет. «Ні, це неправда». Пройшов другий червень, звісток так і не було. І Джуліет вирішила переїхати. Перші п'ять років, казала вона Крісті, їй хотілося дочекатися червня і подивитися, що буде далі. Але зараз все йшло до того, що вона задавалася цим питанням щодня. І щодня зневірювалась. Джуліет приглянула багатоповерхівку у Вест-Енді. Спочатку вона збиралась викинути все, що зберігалося в кімнаті Пенелопи. Але зрештою розпихала речі по мішках для сміття і забрала із собою. Тепер у неї була лише одна спальня, зате з коморою у підвалі. Вона почала бігати у Стенлі-парку. Про Пенелопу вона тепер навіть із Крістою розмовляла рідко. У неї з'явився бойфренд. Тепер це так називалося, який ніколи не чув про її дочку. Кріста все слабшала і в один із січневих днів вона раптом померла. У телеефірі вічно працювати не будеш. Хоч би як тобі симпатизували глядачі, настає момент, коли їм хочеться побачити когось іншого. Джуліт пропонували змінити рід діяльності, готувати матеріали, озвучувати передачі про природу. Але вона бадьоро відмовилась, заявляючи, що їй потрібна повна зміна обстановки – вона повернулася на кафедру класичної філології – штатний склад, якої скоротився досі, і зібралась відновити роботу над докторською дисертацією. Для економії коштів вона перебралася до маленької холостяцької квартирки. Її бойфренд поїхав викладати до Китаю. Квартирка розташовувалась у підвалі, але розсувні двері чорного ходу відчинялись на рівні першого поверху. А за ними був невеликий брукований цеглою дворик із лікарськими травами і квітами. Вперше в житті, хай і в дуже дрібному масштабі, вона зайнялася садівництвом, як і її батько колись. Іноді в магазинах, в університетському автобусі до неї звертались незнайомі люди. «Вибачте, але мені дуже знайоме ваше обличчя. Чи ви випадково не стали бачення?» Але приблизно за рік це скінчилось. Довго просиджуючи з чашкою кави та книгою, за виставленими на тротуар столиками, Джулія залишалася непоміченою. Вона відростила волосся. За ті роки, що вона фарбувалась у роду, вони втратили глибину свого природного кольору, стали тьмяно русявими, тонкими і хвилястими, майже як у матері Сари. Вона більше не мала умов, щоб запрошувати на вечерю гостей. І вона втратила інтерес до кулінарії. Готувала собі щось ситне, але без різносолів. Без особливого наміру перестала спілкуватись майже з усіма знайомими. Нічого дивного. Джулія осунулася від свого колишнього життя, якому була постійно живава, небайдужа, ерудована. Тепер її оточували книги, яким вона приділяла більшу частину доби. Мимоволі поглиблюючи, а той і змінюючи свої початкові судження. Бувало, що вона по тижні не включала новини. Дисертацію вона закинула, переключившись на так званих давньогрецьких романістів. Їхня творчість відновилася до досить пізнього періоду античної літератури, який почався в першому столітті нової ери, як вона тепер говорила, і продовжувався до раннього середньовіччя. Лонг, Ахіл – Їхні твори здебільшого втрачені або зберігалися у вигляді фрагментів. До того ж, багато хто вважався з них непристойним. Але існує роман Геліодора під назвою «Ефіопіка». Спочатку зберігався у приватних зборах, але вилучений під час облоги бути, який набув популярності в Європі після виходу у світ базильського видання у 1534 році. За сюжетом цариця Ефіопії народжує білу дитину і боїться звинувачень у подружній зраді, тому вона віддає немовля дочку, під опіку гімнофістам, тобто голим філософам, самітникам та містикам. Дівчинка, названа Хіреклеєю, зрештою потрапляє до Дельфи, де стає жрицею Артеміде. Там вона знайомиться з благородним фаселіцем на ім'я Таген, який закохується в неї і при пособництві хитромудрого єптянина викрадає. Ефіопська цариця, як з'ясовується, не переставала жадати зустрічі із дочкою і наняла для пошуків того самого єптянина. Після низки невдач і пригод головні герої зустрічаються в мерої, де Хіраклею рятують знову, в ту мить, коли рідний батько збирається принести її в жертву. Історія ця рясніє цікавими темами. Джуліт природно нею захопилась, особливо гімнософістами. Вона намагалась знайти якнайбільше відомостей про цих людей, яких зазвичай називали індійськими філософами. Невже на той час вважало, що Індія межує з Ефіопією? Ні, Геліодор жив досить пізно, щоб не допускатися таких географічних ляпсусів. Тоді виходить, що гімнософісти – це далекі, зібрані самітники, які залучили і відштовхнули ті народи, серед яких жили, своєю непорушністю і прихильністю до чистоти життя і думок, а також з невагою до матеріальних благ, навіть до одягу та їжі. Виховану ними прекрасну діву, напевно, відрізняв потяг до оголеного, несамовитого життя. У Джуліат з'явився новий друг на ім'я Ларі викладач давньогрецької. Він дозволив Джулії скласти набиті мішки у підвалі свого будинку. Ларі мріяв створити мюзикл за мотивами ефіопіки. Джуліет підтримувала ці дурощі, складала чудові дурні арії, вигадувала безглузді постановочні ходи. Але її тягнуло переробити кінцівку, щоб вести в неї зречення і зворотний пошук під час якого дівчина неодмінно зустріла би брехунів і шарлатанів, погані копії того, чого вона прагнула. А прагнула вона до примирення з грішною, що кається, і глибині душі благородної царицею Ефіопії. Джуліат була майже впевнена, що в Ванкувері бачила матінку Шіптон. Коли вона привезла непотрібний одяг, гардероб її ставав все більш практичним. В армію порятунку і поставивши мішки на підлогу, вона помітила товсту стару у гавайській сукні, що вішала бірки на штани. Та розмовляла з іншими робітницями. У неї був вигляд начальниці, добродушної, але пильної наглядачки. Або ж особи, яка бере на себе цю роль, незалежно від свого статусу. Якщо це справді була матінка Шиптон, вона досить низько впала. Але не надто низько. Чи могла матінка Шиптон зазнати справжнього падіння, з її здатністю триматись на плаву і підносити себе, ще й із запасом порад, згубних порад? Її провів до нас невгамовний голод. Джуліет розповіла Ларі про Пенелопу. Їй була потрібна людина, яка в курсі її справ. Може, треба було читати їй лекції про шляхетність, — запитувала вона про самопожертву, про служіння іншим. Я навіть про це й не думала. Напевно, показувала, що непогано стати такою, як я. Може, їй від цього стало погано? Ларі належав до тих чоловіків, які не вимагали від Джуліт нічого, крім дружби та гарного настрою. Про таких зазвичай говорять. Старий холостяк. А сексуальний, наскільки вона знала? Правда, знала вона небагато. Скупий на особисті откровення, нескінчено кумедний. Було ще двоє, що хотіли з неї близькості. З одним із них вона познайомилась за вуличним столиком у кав'ярні. Він нещодавно овдовів. Він їй сподобався, але його самота була такою несамовитою, а домагання такими відчайдушними, що це її відштовхнуло. Другим був брат Крісти, з яким вона стикалася кілька разів протягом життя подруги. Джулієт влаштовувало його товариство, багато в чому він був схожий на Крісту. Шлюб його давно розпався, але він не впадав у вічай. Кріста розповідала, що від жінок у нього відбою не було. Але через свою раціональність він вибрав Джуліет. Можна сказати, що за холоднокровним розрахунком, що здавалося їй дещо принизливим. Але чому принизливим? Вона ж його не любила? Коли Джуліет ще зустрічалася з братом Крісти, його звали Гебі Лемп. На одній із центральних вулиць Ванкувера вона зіткнулася із Хезер. Джуліет з Гері щойно вийшли з кінотеатру після раннього вечірнього сеансу і обговорювали, куди податись повечеряти. Теплий літній вечір наближався до заходу сонця, в небі ще не згасло світло. Від групи людей на тротуарі відокремилась жінка і пішла прямо до Джуліет. Струнка років сорока, стильна і з темним волоссям. «Місіс Портерс? Місіс Портерс?» Джуліат впізнала голос, хоча ніколи б не впізнала обличчя. «Хезер?» «Неймовірно!» – сказала Хезер. «Я приїхала лише на три дні, до завтра. Чоловік на конференції. Я думала, у мене тут не лишилося нікого із знайомих. А потім повертаюсь і бачу вас!» Джулія запитала, де вона зараз живе, і та відповіла, що в Коннектикуті. «А тижнів за три тому я гостювала у Джоша. Пам'ятаєш мого брата Джоша?» «Гостювала в родині Джоша в Едмонті і зіткнулася з пенелопою. Так само ж на вулиці. Хоча ні, у торговому центрі, у цьому жахливому, нещодавно побудованому торговому центрі. Вона була із двома своїми дітьми». Привезла їх, щоб замовити шкільну форму. Хлопчики, ми обидві втратили дар мови. Я її не впізнала. Це вона мене гукнула. До Едмонта вона ж, звичайно, прилетіла літаком з якоїсь містечка на півночі. Каже, життя там цілком цивілізоване. До речі, вона мені сказала, що ви й досі живете тут. Ой, на мене чекають друзі чоловіка. «А я ніяк не встигла вам зателефонувати!» Джуліет махнула рукою, ніби кажучи, що, звичайно, все встигнути неможливо. Та й вона не чекала на дзвінок. Вона запитала, скільки у Хезер дітей. «Троє, і всі розбійники. Чекаю, не дочекаюсь, коли вони виростуть. Але порівняно з Пенелопою, у мене не життя, а свято. Має п'ятеро». «Так?» «Мені треба тікати, ми в кіно йдемо». «Що за фільм, гадки не маю. Та й взагалі, я терпіти не можу французьке кіно». «Приємно було побачити. Мама з татом переїхали до Олд Року». «Раніше я завжди дивилася вашу передачу. І хвалилася друзям, що ви колись у нас жили вдома». «Кажуть, ви більше там не працюєте. Набридло?» «Загалом так». «Все, йду. Іду. Кезер обняла і поцілувала Джуліет. Зараз так прийнято. І побігла до своєї компанії. Так, Пенелопа живе не в Едмонті. В Едмонт вона прилетіла. Прилетіла. Отже, живе вона швидше за все у Уелтхорсі чи Еленойфі. Де ще, якщо, за її словами, життя там досить цивілізоване? Хоча не виключно, що це була іронія. Не виключно що вона просто глузувала з Хезер. Має п'ятеро дітей і щонайменше двоє з них хлопчики, яким потрібно замовити шкільну форму. Отже, школа приватна, отже, є гроші. Хезер її спочатку не впізнала. Це означає, що вона постаріла, що втратила форму після п'яти вагітностей, що не слідкує за собою. На відміну від Хезер, на відміну від Джуліет хоч і не такою мірою. Що вона належить до тих, кому смішні подібні жертви, які лише вдають невпевненість у собі. А може вона на це просто не має часу? Навіть не має часу над цим замислюватись? Джуліт думала, що Пенелопа вдарилась в містику, веде споглядальне життя, або ж навпаки живе винятково скромно, по-спартанськи, заробляє важкою і ризикованою працею. Займається, можливо, риболовлею разом із чоловіком або із дітьми у холодних водах біля узбережжя Британської Колумбії? Зовсім ні. Вона живе як процвітаюча практична мати сімейства. Напевно, одружена з лікарем або з яким-небудь державним службовцем, який працює на півночі країни в такий час, коли контроль над місцевим населенням слабшає повільно, поступово, але не без помпи. Якщо вона помиляється, то при зустрічі з Пенелопою можна буде посміятися з цією помилки Джуліет. Вони розкажуть одна одній, як зіткнулися з Хезер, як химерно все обернулося і посміються. Ні, ні, вони більше, ніж досить посміялись, коли панелопа була поряд. Занадто багато обернулося жартом. І навпаки, дуже багато особистих проблем – закоханості які, напевно, виглядали швидше подачками, обернулося трагедією. Їй не вистачало материнської стриманості, порядності, самоконтролю. Пенелопа сказала, що вона Джуліет, яка раніше живе у Ванкувері. Вона не розповіла Хезер про їхній розрив. Це зрозуміло. Якби Хезер була в курсі їхніх стосунків, вона б не змогла говорити так невимушено. Звідки Пенелопа знала, що вона все ще тут? І якщо тільки не в телефонному довіднику подивилась. А якщо так, то звідси що випливає? Повністю нічого. І не треба бачити тут того, чого немає. Вона повернулася до Геррі, який тактовно відійшов убік бік. «Вайтхорст Елоунайф». Боляче навіть знати назви цих містечок. Містечок, куди можна злітати. Можна поблукати вулицями і придумати, як би підглянути хоч краєм ока. Але вона не настільки божевільна. Шаленіти не можна. За вечерею вона подумала, що звістки, що звалилися на неї, дозволять їй вийти за гарі або оселитися з ним разом. Це вже як він захоче. Їй більше немає про що турбуватись. Немає чого чекати в історії з Пенелопою. Пенелопа не примара. Вона захищена, якщо це в принципі можливо, і, напевно, щаслива, якщо це в принципі можливо. Вона дистанціювалася від Джуліет і неймовірніша від спогадів про Джуліет. І Джуліет могла тільки дистанціюватись у відповідь. Але Пенелопа повідомила Хезер, що Джуліет живе у Ванкувері. Як вона сказала? Джуліет або мама, моя мама. Джуліат пояснила Гаррі, що Хезер – дочка її старих знайомих. Вони з ним ніколи не говорили про Пенелопу, і він не показував, що знає про її існування. Швидше за все Кріста йому розповіла, а він мовчав, бо не хотів потикатися не в свою справу. Або Кріста розповіла, а він забув. Або Кріста ніколи не говорила про Пенелопу, навіть не згадувала й імені. Навіть якщо Джуліет з'їдеться з ним, існування Пенелопи не спливе. Пенелопа перестане існувати. Хоча її вже і не було, та Пенелопа, до якої тяглася Джуліет, зникла. А жінка, яка зустрілася з Хезер Ведмонті, мати, яка замовляла шкільну форму синам, змінилася настільки зовні, що навіть Хезер не могла її впізнати. Та Хезер була для Джуліет незнайома. Сама вона в це не вірила. Навіть якщо Гаррі і помітив її хвилювання, він повівся так, ніби нічого не сталося. Але, мабуть, того вечора вони зрозуміли, що не можуть бути разом. І якби така можливість була реальною, Джуліт, мабуть, сказала б «Моя дочка поїхала, навіть не попрощавшись, хоча, напевно, вона не зрозуміла, що залишає мене». Вона не сказала, що це назавжди. Але потім потроху до неї дійшло – що вона хоче триматись від мене подалі. Тільки у такий спосіб вона могла виправити своє життя. Напевно, її лякає необхідність зі мною порозумітись. Або часу немає. Знаєш, ми завжди думаємо, що є одна причина. Інша причина постійно шукає причини. І я можу багато розповідати про свої помилки. Але мені здається, причину виявити не так просто – як і чистоту її природи. Так, якусь тонкість, і строгість, і чистоту, непохитну чесність. Якщо моєму батькові хтось не подобався, він говорив, що і за людей їх не рахує. Можливо, саме так і варто це розуміти? Пенелопа мене не рахує за людину? Може, вона навіть не виносить думки про мене? Це цілком можливо. Джуліет має друзів. Не так багато, але є. Ларі, як і раніше, заходить в гості, як і раніше, жартує. Вона продовжує свої дослідження, хоча слово «дослідження», напевно, не дуже точно відбиває суть її знань. Розслідування – це точніше. Оскільки грошей обмаль, вона підробляє в тій самій кав'ярні, де колись любила сидіти за столиком на тротуарі. Ця робота вдала противага її захопленню давніми греками. Така вдала, що Джуліет, напевно, не піде, навіть якщо зможе собі це дозволити. У неї, як і раніше, є надія на звістку від Пенелопи. Але вже не така хвилююча, а така надія, яку розсудливі люди покладають на заслуженість блага. Чудесні визволення тощо. Мовчання. Еліс Монро.